Вона ледве не захлинулася тим сміхом. Звелась трохи над скрипучим диваном. Якусь хвилину сиділа непорушно. Почуття, думки і погляд ніяк не могли відсторонити свинцевої каламуті, що застувало її свідомості. Вона знала. Вона добре знала, що мала тепер зробити. А хіба це обов'язково? Так. «Здається! Здається навіть важливо! Важливо?» І вона знову затряслася тим навіженим, нестримним сміхом. Він трохи розірвав каламуть. І вона пригадала, що мала робити. Пішла на пошту. На вулиці стикалися з веселими і заклопотаними, а високими і низькими, пузатими і худими. У них були яскраві й сірі, добрі й злі, хитрі й розумні обличчя, ті непрошені обличчя, оті пуза нахабно нахромлювалися на її погляд, а вона одводила очі в бік. А вона думала про свою долю взагалі, і часом назустріч тим обличчям і пузам виривалась в неї усмішка. І люди гадали, що вона отримала якусь радість. І так ділиться нею зі стрічними. І у відповідь світлішали обличчя. А вона сприймала цю відповідь по-своєму. І вже сміялася в ті обличчя, мало не в голос. І зустрічні лише знизували плечима. Десь, певне, велика та радість у людини. А вона йшла бо мусила йти, і за нею пошматованою згадкою волоклася її доля. Ті клапті були не чіткі розпливчасті, а ще слизькі й невдримні, як важелезний мокрий камінь. Лише два роки виступали рельєфніше і чіткіше. Рік 36 і рік 37. -й. У 36-му, Спробувало заглянути до неї щастя, людське, жіноче щастя, але тільки спробувало. І тільки один раз. Більше таких спроб ніколи не було. Не було, бо за 36-м негайно прийшов 37-й. 37-й. Вона вдова і не вдова. Вона дружина репресованого. Дружина репресованого, то страшніше за вдову. Хоч у 41-му всім вдовам було однаково. І в 47-му теж. І затаїла вона безнадійне сподівання, безнадійне чекання. І вила. Ой, голосила та тягуча безнадія і вила так, доки не надірвалася від знесилля, коли затягла несамовито п'ятихвилинний березневий реквієм гудків 53-го року. І дочекалася вона реабілітації, і дочекалася вона амністії, і його випустили. І він прийшов до неї. Точніше, не до неї, не до неї, до лікарів, до лікарів, а йому було лише сорок п'ять років, до лікарів. І ось вона йде зараз на пошту, йде усміхнена, всю дорогу з усмішкою. Осяйно блескітлива, приглушена гамірка зала, крикливо вітає її ще з порога. Святкові поздоровчі телеграми приймаються за зниженим тарифом. Але на це вітання вона вже не усміхається. Має клопіт інший. Їй треба заповнити бланк телеграми. Своєї ручки вона не взяла, а поштове казенне перо страшенно дряпало і розганяло з голови усі слова, які слід було написати. А хіба конче мало писати? Так. Здається. І вона ретельно шукала ті слова на обличчях, що сновигали навколо, на обличчях телеграфісток, що виднілись у віконцях скляної огорожі, але на них манячили інші слова, зовсім не ті, які їй були під цей час так потрібні. Поруч спиною до неї стояв якийсь чоловік, пристойно одягнений, з оглядними Леснючими, майже бабськими сідницями. Хвилину тому він кінчив запаковувати у посилечний ящик виноград, а ті грона, що не влізли туди, смаковито й безцеремонно доїдав сам. М'якими пальцями невеличкої, сухої, як у паралітика руки, а втиканої миршевими рудими волосинками, він одщіпував огнисто жовті краплинки в яких зсередини світився бурштиновий вогник. Відщіповав артистично і насолодно кидав собі в рот.